Uit, uit, uită uităm, uită Mai Mă dă aici am creștet Și uit Veni să-mi dai și-mi niște elea. Eu dacă uitai Niște elea Elea Ce alea, mă? Ele fata, așa Desving până la genunchi Araci Nu, nu, nu uh... ruși! Nu de așa, de. Știi, de le așa le. Uh, arată ca și când dai rupe ceva. Te le dau la scroafă. Și scroafă, mă ce drag de scroafă, că după Crăciun, n-ai tăiat-o. Am tăiat-o, fata, am tăiat-o, da. Dau grăsuna. Lu Că am fost, ieri, am luat niște păllaci, am legat. Așa, cu, cu betele i am dus în spinare, știți, am adus acasă, i-am dat la i-am mâncat pe toți. Fiți, ar găsă un Poate vaca? E fată, da. Vaca, vaca. Aha. Și ce vrea să-ți foi, foi de porumb, vrei? Alea. Era foii de porumb. Săracul om, cum a ajuns se, Mama mai vorbeam în vorbă. Venise după niște foi de porumb. Dar ceilalți. Povnea un râs când îl vedea cum stă așa, ca un vinovat la închizitoriu, ca unul care nu-și găsește păcatele la judecata de-apoi. Și povnea un râs, bine, măriuța lui Sandra îl pe față. El nu se supăra, nu? era stă așa, pierdut în sensul vorbelor și zâmbea. Bine, ma bine, bine, am un braț de foi, îți dau să dai la vacă. Dar ce face Maria? Maria nevasă. sa să e rău E rău Auzi că se vând grăsuna Fița grăsuna, dracu, poate vaca dar vițica e. Și eu care mă gândeam acum, știi Să-mi fac car Să mă duc pe unde știam eu cu carul Să adun eu, să te duci unde dracu să te mai duci Că mi-a zis nevastă, dacă cum ești de pe poartă Te rătăcești, te pierzi a dus cu vaca al pădure și v-a căutat o noapte întreagă. Do a doua dimineața vaca venea singură de la deal și tu singur de la vale. <laughs> Așa e dată Mărie, <laughs> zicea Măriuța. ce M-am întâlnit și eu cu, uh, cu ea și zice, auzi, fate, am mai făcut una aniță. S-a dus, zice, cu mașina până la Craiova și când s-a întors n-a mai cunoscut satul și s-a dus până la Drăgășea din partea aceasta, l-a dat unul jos S-a suit în, în mașină Și s-a întors în A trecut N-a mai cunoscut, s-a dus în pădure și așa căuta casa în pădure Așa e neaniță De fapt, de Eu Știu eu de ce Dar uit Uite, vezi mai de aici în genunchi Tărâta în creștet Toți rădeau că ți erau acolo la La taină el nu s-a supărat, Să așa la ei blând și zâmbea Mama a zis ce unde a fost mă. uite fate, la... Uh, uite-ai La Torica, Ah, Torica era fata lui La ea, la ea, la ea Vietom, cine știe ce păcat fi căzut și pe capul lui Că mai s-a... Să se limpe de până a murit, până a închis ochii și a trăit 94 de ani la 80 și... După 80 de ani O ținau într-o iar în afară foc și să rășit doi stup de albine Acolo și nimeni nu putea să facă focul Că uh, ieșeau albinele Și ea zicea Dați-mă și-mi e foc că-mi e frig Nici saltani dormea așa pe blană Pe o scândură Ia ce să mai moară Să mai moară Pe bine m-au murit când îi s-au zilele, zilele da. Dacă mare zile Cum să moară Ioana talpașanca era uh, sora cu Oncica Și cu Ruxandra Oameni tari, ea nu se încălța niciodată Nu ți-a fric mm -mm. Zice nu, e așa Și punea o, o de așa subțire pe, Se îmbrăbădea peste cap Lua o vestuță de lână și cobora la vale Iarna Prin zăpadă desculță Gagădină zice, nu-ți degeră Bă, fată, o țâră așa Dar până se încălzește și merge Așa erau oamenii mai înainte, erau uh, căliți. Știu, poate că așa era mai bine. Și ea uh, intrase frigunoase, Ea nu știa ce e ăla reumatismul. Așa zicea că după uh, 80 ceva de ani a intrat frigunoase și el, băiatul ei, tomacu, să găsise să-i bage stupii în... Uh o dai. Vezi de aia cred că îl înneacă și pe el acum uh, Uitarea asta știi ca o apă Care trece așa și el arde aici În creștet zice, Mă zice Mă mă ce face Fată Să zic bine Să da nu știu Dar dacă mi-o arăți Să o cunosc Da Într-o noapte s-a pomenit nevastă, s, nevastră, s fără el. L-a căutat în toată curtea și când s-a întors să intre în casă l-a găsit sub un prun. stă acolo făcut ciuciule de tremură, de frig în ploaie. Ce faci, maci? de stau. Stau. L-au dus la ospiciul. Și după un timp s-a dus fisul pe la ei l-a găsit cu urechile mâncate de nebune I-l a bătut, să trăie, să murdărie Să-l spălau cu furtunul și el sta și tremura acolo L-au luat acasă, a murit după o vreme Doamne, Doamne, cețe și cu zilele omului, știi? Cât le ai, le ai Când nu mai poți Nu știi ce să faci cu ele Și zicea mama Că îl ținea așa Și îl bătea cu mâna pe spate cum fac mamele după ce mănâncă copiii? Îi bat așa pe spate ca să nu se nece. El dăduse de mult în mintea copiilor și zicea Papa, Papa Și ea îi zicea Nu, nu, eu sunt moartea. Acum nani, nani. El, Papa, Papa Și ea Nani? Nani? Marin Sorescu